Lan iztripuen estatizika, Espainiar gobernuko lan migrazio eta gizarte segurantzaren ministerioaren datuen arabera. Bimila eta emezortziko, urtarri ja, Bajarik gabeko iztripuak, lareun eta hogeita bimila, egun eta hogeita amar. Bajadun iztripuak, irureun eta berrogeita maika, mila, zazpireun eta larrogeita amasei. Iztripu larriak, bimila, eta zazpi. Hildakoak berreun eta alarogei tabi. Zenbaki hauek gordinagoak dira kontraturi gabe lanean ari den jendea kontuan hartzen badeu. Euren kasuan ezin direlako lan iztriputzat jo. Edo langunean bertan izan eta gune horretatik atera dituzten lankileak lan iztriputzat hartua ez izateko. Edota enpresarioek eta mutuek erabiltzen dituzten bestelako trikimaio guztiak bajak ez emateko edo lanistripuen barruan onartuak ez izateko. Hori guztia kontuan hartuta, 2012 urtarril eta uztail bitartean izandako lanistripuak estatuan mila baino askoz gehiago dira. Industria da baja gehien dituen sektorea, bereziki manufakturen industrian eta ekstraktiboetan. Hauek baitira eriotz incidentzia handiena dutenak. Eta garraio eta biltegien sektorea da eriotz kopuru handienetakoa. Seksuaren arabera desberdintasunak daude. Bajadun istripuetan gizonezkoak berreun eta amabos mila berreun eta ogeita bederatzi dira. Emakumezkoak aldiz, laro geita mila, seireun eta berro zazpi. Ilakoak eragindako lan istripuetan gizonezkoak berreun eta iroro geita dira eta emakumezkoak amala. Hau da, gizonezkoak dira kolpatuenak, bai istripuetan eta bai hildakoen kopuruan. Bajen arrazoi nagusia da giliar eta ezurdura sistemaren gainkarga, eta bigarrena mugitzen ez den objektu baten aurkako talka. Eta heriotz arrazoin nagusia bihotzekoak eta buru isuriak eta ondoren lesioan izkoitzak. Horrek esan nahi du, bajak batez ere gainkargak eraginez gertatzen direla, gorputz eta buruaren mugetaraino irizteagatik, lan esplotazioagatik alegia. Trafikoa da iztripu eta eriotzen eraginen agusia, eta hau, merkantzien trafikoan izandako dako gorakadarekin dagoloturik, ekonomia laboratibo berriekin eta merkatuen globalizazioarekin. Holandatik ekarritako letxua jateak, edo Indiako arropa jasteak, Ez du pobrezia ere egiten soigik jatorrizko herrialdeetan eta bertako langileen gainesplotazioan. Horrekin batera, eriotzak ere ditu errepideetan, portuetako kaietan eta zamak lekuz mugitzen. Enpleguak hil egiten du, enpleguak osasuna laportzen digu, enpleguak min ematen du eta farmazeutiken drogen menpeko egiten gaitu. Borroka ezazu enplegurik gabeko bizitzaren alde.